azteko bakteriak, tuia eta oksitozina musuaz edo potia zarituko gira, tuia trukaketaz aritzeko tenorea zientziakaiera. zientziakaiera.eus web gunean artikulu bat aipatzeko eta, behar ba hola, berba, zientziari interesatzeko ateideki bat izaiten alden artikulua baita, ederki hasten da egaran artikulu hau eman dezagun, ostatu batean zarela lagunekin Eta urrundik ikusten duzula lagun bat, neska la mutila hori zure kontu. Elkaji begiratu eta momentu bat pasa hondotik zure gana heldu da. Tuia pixka bat botatzen du bere eskura, ppt, hop, eskurtan eta dastatzeko, jastatzeko eskaintzen dautzu. Azkakakia ez pixkat. Baba, igienek hori errango zuten, alta, alta. Hori da, gertatzen dena, eh? potia emaiteko momentuan, zientziaren ikuspegitik biztan dena. Musu bat trukatzen dena, kasu hipokondriakoak, ala misofobikoak baldin bazizte, eh? bakterietaz beldur direnoiek, irureun espezie dezberdinetako, hamar, mila, milioi bakterio trukatzen dira momentu hortan, musu edo potia emaiteko momentuan. Lasai... Organizmo hauen euneko larogoitama bostak ez du gure osasunaren kontra egiten. Zure imunitate sistema ongi martxan baldima da beden. Landierosak direnak, berazuneko bosta, dira agenas sistemari eragiten diotenak edo erpesak. Bo. Alta, ahiskua hartzen dugu ez? Onura garria aire izan beharko du nun bait. Hina musu emaitea, kultura laote da. Hala berezko nahi keribat da, behar bat, instinktiboa. Bo. Beartikuluak ez du emaiten, labur biltzen dauzet, bai eta ez, erantzuten du. Ala ere munduko kulturen erdiak eztu musurik emaiten, eta beste primat batzuek gatazkak iskanbila klasaitzeko erabiltzen tuzte musuak. Urbiltasuna, intimitatea, babesa eta maitasuna dira musu batean, baina mundik heldu da ohitura hori. Bon, hori ere ez dakite. Bainan zientifikoedek dakitena gure espainek nerbiobuka erasko dituztela eta musuan aktibatzen dira horiek. Horrek buru muinari, eragiten dio beraz eta hainbat substantzia sintetizatzen badira ongi senditzen gira. Dopamina, oksitozina eta serotonina. Egan hau txen, eh? zientziak aieran hartu dut artikuloa. Ondorioz, euforia, estimua eta adikzioa sumatzen dira musuan. Sientzia zaleak, bali mazizte Euskaraz xarean sientzia kaira, ala elujar, atsemanen bada zer irakuri eta ikertu hemen. Itze tapu Itze tapu Ez segundu, txokolate biskotxa edo txokolatesko biskotxa eta çinako presidentearen artean Zein da, berdintasuna, edo elkartzen dituenak, Donald Trump. Hai, laster haipatuko dauziet, kantu honen ondotik, eta uh, kan, eta be, Donald Trump gero, fred berroet, lujika segituz, gurekin izango da, gure musika kronikalaria. Fermin muguruza aipatzeko eta berazken diskoen zunarazteko. Baina, uh, kantu bat lenik... Martin Lagalde kantua zautzen du txegur, hemen um, Ruper ordorikak kantatu duena, bainan, eta kantatzen duena, bainan Joseba Sarrión handiak iratzi zituen uh, letrak, gaur Joseba Sarrión handiaren berro geita emeretzi urteak dira, bere urte betetza, zorionak, hemen dik, mistan eh? da, in txegur antzuten gaitu zukubatik, oita mairu izkontzeta nirak urtzen bere berriak Wikipedian, eta bai, horiak indutegun, zuekin partekatzeko momentu obergolique esta semana. Coupeur mm. ordolique Martin Larralde kantuarekin eta onotik ere txokolate eskobiskotza China ko Donald Trump. Erreberdeak etxe zuriteiak horriak Jendarme autobat bidean Bildo txarate pasatzen Etxe helizetan otoitzak Betiko otoitzak Neguko keiaren antzera Lehun nigo Martin Larraldez, da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barurantzaitzuliak, lituzken xagarroialez. Itzuli izan balitzer, gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuriteiak horriak, Gendar me autoat, bidean, bajon dizet, panopetik. Gendia, familie, erretratu eta mbesoa. Darritar shumera njot perfumaturi, ko ari maera kuchiz Inorker ez du dena oitura, dena errua, dena barkamenak, hoi oh, minaren korapilua desolotzenen. Inorker ez du dena oitura, dena... Egiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bata. Zerua itxaso zikin batela esan Agian zerua itxaso zikin batela esan Per Ordurika Martin Larralde kantuarekin, eta ejamezala Joseba Sarrionandiak idatzi letrak dira, hemen, kantu hain nitzetan, bere itzak entzuten aldira, Euskal Herriana, zakitzon bat amagnaka, magnaka kantu bat dira, berak idatzi takoak, gaur bere urte betetze eguna, ejamezala Joseba Sarrionandiarena, hori eta urte... Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz api hitz? Hitz eta putz ha, ha, ha, ha. Eta txokolateta biskotza, çinako presidentaren artiko arremanandina Donald Trump, benan kasu, eh? Ez edo zein txokolatesko biskots. Inoiz ikusi ez duzun biskotsik ederen abaita. We had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen, and President Xi was enjoying it. Fox News telebistak lortu du elkarrizketa esklusibo bat Estatu Batuetako presidentearekin. Elkarrizketaren helburua esplikatzea zergatik Irak bombardatu zuen. Uh, barkatu, Irak, uh, Siria uh, bombardatu bai. Orduan espikatzen du, Txinako presidenteak rekin nari zirela bazkaltzen eta biskotxa deserta jaten nari zirela txokolatezkoa. Pua, ze biskotxa, eberak retenu. Brev, si presidenteak apreciatu edo duena iduriz. Ez hori importante na den aden. Afganistan eta sari gira hemen. Ö, ez barkatu, siriaz. Beraz, txokolatezko biskotxa jaten ari zirela bere ahmadako buru batek abisatu du eta berreo geita emiretzi misilo botatu zitustela. Eta hori jakinarazi diote segidan si presidentea ondoan zelarik. Eta hori du Trumpek abisatu kozuela txinako presidentea. Belarriak luzatu entzuleak, inglesa praktikatzeko ordua etorri da, inglesa edo jankia, berriz ere deserta haipatzen duer dian. Eh? And I said, Mr. President, let me explain something to you. This is during dessert. We've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you so, headed to Syria. Yes, heading toward Syria. And I want you to know that. Yes, I want you to know that. Nahidut jakin dezazun desertai jaten ari ginen, bego gaita emiretzi misilo Iraken gainera. Hora, alazerre egiten duen Trumpek eta kastariak uh, gana iduzu Siria ez. Mm, bai, Siria, bai. Missiles heading to Iraq. Well, well you Saudi. headed to Syria. Yes, heading toward Siria. Bai, bai. What else? Galdera da o, bukatu ote duen bere txokolatezko biskotxa zanaski. Hori da, importante ena momentuz. Parioak idekiak dira, baina nahiskurik hartu gabe janenuke, baietz hartu dutela denbora, hoien txokolatezko biskotx pikaina bukatzeko. Horek eganik fredbegoet, musikaren tenore horrein. Bai, gaur irungo bidea hartzen dugu Fermin Ugursaren disko begiaren deskubritzeko. I eta sekulan gelirik egoten. Badu urteak mundua zeharkatzen duela, han eta hemenka bertze musikari batzuekin kontzertuak eskaini eta disko batzuen grabatzeko. Bertziak bertze, Jamaikan, Palestinan edo New Orleansan ibili ondoren, orainkoan Barcelona otatu du disko berri honen egiteko. Dub musika unagi duen Black Is Belsa ASM session zizieneko lan honen zat, Gerard Casaius saiaz txalart behroitaen ezortzi, Baterioile eta Ikoisle katalanarekin lan egin du. Bi artistek 2013an ezagutu zuten elkar, Ferminac Manu Chaorekin eginin, Xayala eta Express kontzertu biran. Kantu hauek bien artean grabatu eta nahasi dituzte dub musikaren oinarrieekin esperimentatuz eta hainbat gomitaturen parte hartzearekin. Black Izbeltsa eleberi grafikoa eta erakusketa osatzera aldu da. Alabainan, Bartzelonako Art Santa Monica zentroan joan den uuden egin artista eronaldiaren emaitza dugu. Eta bai, Black Izbeltsa erakusketaren inguruko ekitalietan parte hartu zuten artistak naturalkia gertzen dira hemen. Genetan, nazioarteko ogoitabos bat bat dira. Horien artean, Truva Fuko Joan Garriga, Amparo Sánchez, Iazin Belazene edo Manutxauren gitarra joilea den, Majid Fahem. Gainera, nio horrean ziriko zenbait musikariren laguntza ukan dute, bai eta Euskal Herriko labasurena ere adibidez. Halo, entelen makati, emfelen be Barcelonan infermen, ana ala dukuo, blak izbelza, n'kalbe kontun, foniatu, baraka. شي وراني بشوارع لها كثير اسامي كل وجه بدور, بدور على بسني على دقه بالاحساس ما حد هي العلاقه اللي بتعبيني طاقة بدون ما اعرف لي قدامي لما عيوني بتحكي مش بحاجه لاسامي لا مش من kada denokito taia, la basu vueltan dau zerezan behar ba, betiko kontuak, betiko istorioak mingainak erreta zutan daukaz todola erregea zaken ire zaken jolazean drama, berriak dira dramak portxikuan, persona ezberdin taulan eta izpilluan batean bazati bestean beti erreginan buruzikina painezina zulo berdina purkoezina jake burkuina izu bostazola ya. Labultzakak dena zanda dago itzak daude soberan Ja, ja. Musikalki, errandugu, disko honek 2 badu oinagi. Baina ez bakarik. Jegea, jamaikak doinuak, hip hopa edo magrebiak soinuak entzunaitezke ere. Eta hitzak, izpuntza desberdinetan emanak dira. Lanak, hamar kantu biltzen ditu, ogoi tamabos minutuko iraupen matentzat. Horien artean, Radio Futura talearen La Negra Flor kantuaren bertso bat. Diskoa, Bartzelonan grabatua eta nahasia izan da beraz. Beran disko honean eta kataluniako iriburuaren arteko lotura ez da hortan gilditzen. Arabeinan, Ferminek bera txortu talka rekords eta Bartzelonako gazba musiken artean agitaratu da. Ihan hola molatzen diren orain, kantu hauek taula gainera ekartzeko. Ez da gauza eresa izanen hainbertzea biltzea. bitzea. Beran seguri izan Ferminek zerbait asmatuko duela. Bukatu haintzien entzureak... Horritarazten da diskoa, CD, oienan ere, vinilo formatuan eskura daitekela. Informazio goziak mugurusa.fme.exe webgunean, haukituko dituzue. ren asken diskoa gomita i nits so chatua entutanginuan eta, eskerra et ave ilo acheter le muru on berriz elkartzen ira frede sur les chroniques en sabbi acheter ta ki n'sassien en sulak espaita it zeta potse manki suniki sanen se manki suna va cansetan dabbi acheter chez accorde gutita analysis l'acheter velas gurekin izango da maiur koskagat c'est j'étais eta trimideta ko trine guidaria Biarr mobilizazio atxalde bat antolatzen baitute. Gaueko treinaren susten guz bostak eterdimementu zeuskal Berriak zurekin, Bernadetar gaina. <tifizio> Gabadi Domintxine eta Barkoszeko Oilo eta ahateak ez hiltzeko ELB-sindikatak Mobilizazioa biatua du hainbat dezmarcha ere ere meiten du horiek atxikitzeko. hazkuntza sanoak diela Akitania behia eskualdea berari juntatu da prezidentoude eta laborantza arduradunak ministeritzari galdegindako derogazione bat kabaleak bizidik segi dezaten Akitania behiko konfederazion peizan sindikatak ere galdegiten du eskualeriko giru, oilo eta ate askuntzen sindikatak bere sustengua ekartzen daie laborari horiek, eta deitzen du biar etxalde horietarat joaiteko, zerbitzu sanitarioak biar jiten ahal baili taizke. Lehenaldia aldia parteak zentzuela eta segidan chapeldun eletako pampili lahen txingarra da hoberena atera, baijonako etxe txingar lehiaketan egoun, urte bat eta erdiko azpia zuen aurkestua zongi jagoka hojutan. Mendi aldean usaian bizitzaleko purua beti behiti ari da, bainan ez bankan ez duolakorik erakusten egiten ari den kondaketak, euntabehoita amahurte hauetan beti apalduz zoan jendetza emendatu da euneko bostez bi kondaketen artean. Michelo Zafrenek hau zapesak pensatzen du, herrian sortu diren aurzaindegi eta etxen eraikitzeko gunek familia gazteak plantatzen lagundu ditu. Escuela. Zergatik abertzaleak gara frantzesko liburu bat argitaratu dute peio etxeberri eta peio etxeberrian txartek elkarlanean biak historialariak dira, baina abertzale gisa idaztea erabaki erabakidute frantzeser zuzendu gida liburua euskal mogimendua oleratzeko gakoak emeiten dituzte. Eso, makuluken taldekidea gera. Opa, kantuz kantun, izango behazuekin, ostiralean atxaldeko lauetan. Lurzaindiak bere biltzarnak gusia du larun bat goizuntan haini zamondiolosan. Bi sede ditu Lurzaindiak, diru baztertze erikoia bultzatzia gazteen instalazioaren laguntzeko eta Lur espekulazioa egin ahala mugatzia laborantzako Lurren atxikitzeko. Lurzaindiako presidente den Dominika Mestoi ostirraluntako gomitagoiz goizberin. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hot shot irratzaioa. Aste hot shot, daro gehi garran amarkadako muiekin. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza aumentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak, PUNK eman kizuna Gapsoa, a, jac, jac. Eta hostiraletan metal garrasia Metale eman kizuna metal garasia, daier, Euskal irratiak musikazalean eta ni brutal. eta putz Itz eta itz eta putz Itz eta putz Itz eta putz Itz Kanzan gai nagusiak tenore untan, eh, Katalunia Euska Euskadiren eh, Kataluniat Euska direrenburu jabetza itortzeko galde egin du ea jotak arazer den begiaren titulu nagusiaten hore untan itzaldi eta bazkaria egingo ditu eaiotak igandean Bilbon egungo Ejonka Euskal autogobernua eguneratzea dela ejan du itsaso atutsa Bizkaiburu batzarreko buruak, Gernika batzordeak eta independentistak sareak Gernika nospatukoutea berri eguna, eta elkarkin Podemosek ere maingurua egingo du bilbon. Uste haritzerat deitu du Iparo Skaleriko abertzale talde batek. Hau da beraz berriak egiten duen bilduma igendeko aberi egunaz. Estrasburgok Erruxia zigortu du bez lango sarraskia eragotzi zezake hau da beste titulua epaiketaren arabera segurtasuen zerbitzuek eskolen kontrako mehatsoaren behiriba zuten baina ez zuten neuririk hartu eta gehi egizko indarra erabilizuten ondotik Erruxiak onarte zintzat jodu ebazpena eta elegitea jarriko du 2000 eta lauean mila pertsona baino gehiago hartu zituzten gatibu eskola batean eta hirureunta hogeitamak pertsona hil zituzten horiek askatzeko erasu aldian berbahoitzitzzte uh, bi milata lauean zen eh, jadanikean. Eta urgitolako azken Euskaldun zaaga hilda hau da ere begian den be, titulueta aurpegia astelenean hiltzen Inazio etxa gen laurogeita lau urterekkin, Urgitholko Nafagoako azken euskaldun zaaga zen hemen begiak elkarizketa egin zion bi .000 halauueuen eta, eta beraz zelotura proposatzen du hemen. Oier Gomez preso gaixoari 6 hilabeteko bizi itxaropena eman diote, hau da argiako titulua tenore untan, eta, behatzoa ginuen bezala, presoaren berri emaiteko, prentsoareko egindute Oiercho Eso Ese, bagoaz etxerat eta sarek bayonan, manifestazioa maiatzaren 6an, izanen delarik. Etaaren desahmatzea zire egitarrek, egitik, egitarren zat eta eghiaren zat titulupean. Beste artikulu bat beraz proposatzen dute argian eta hori loturik ere, iritsi tarteak edo artikuluak proposatuak dira, beti gaiogen inguruan. Jose Luis Mendozak dimisio eman du, Maria Solanak hartuko du, Nafarroako hizkuntza saila. Hau ere beste titulu bat atzoipatzen ginuna ere Usue Barkosak onartu du Mendozaren dimisioa. Gazeta puntu eusen anaiz funosasen elkarrizketa ere apililaren sortziari begira eta bilana. Apililaren sortzian ezta ezer bukatu, asi besterik ezta egin. Berekin egin elkarrizketa beraz proposatua eda hemen Gazetan. Eta media bazken aldiz, Michel Berroko irigoinekin egina. Eta titulu hau eta bere itzak azpimarratuak dira, dozera ez da etxia. Eta beraz media bazken irakortzen alduzena. Bere agregazioa ukanen du, Euskarak, hau ere kasetan haipagai agregazioa pasatzeko eskubidea lortu dute tokiko sortzi izkuntzek. Bigarren mailan ikasteko, irakasteko pasatzen den konkurtsuan, Euskarari dagokion lehen azterketak, bi mila urtean abiatoko dira, zuen, ikasketak ikastetak, astenan dituzi eta lanian astenan itxaso berean, lugalde berean. Frank Dolozoren iritziarek azeta punto eusen Euskalegia lugalde komplexu bezain aberatsa da eta aberastasuna aniztasuna kemaiten dio. Frank Dolozor kazetariaren itzetan punto gaskoinaren puntorekin lekuari interesatu da. Eta Demen deitzen den dokumentala zura den ikusgai hori bihar zura indarek indar indahian elkarteak antolatzen du hau zigildio uh, eta melanani loganek uh, dute. Uh, parte hartzen dokumental untan eta uh, beh, or, laborantza, energia, ekonomia, hezkuntza, demokrazia munduan zehar gutxi gorabera gaiilek jogatzen dituen dokumentara da. <risa> Eta ziuzztekin bukatzeko prantsait zulia hau, Troak afera hau da tituluaen horeuntan, ustezko hiltzailea iber Kue zen deitzen dena, ebe uh, gau afrusak kondatzen duela diotituluak, hain txegor zudestek xe emaiten ditu afruskeria ortaz, hori behiten intezgerria eta uh, blaieko nuklear, zentral -centr nuklearan langile bat kontaminatua izan da hori ere zudesten bigarren geia Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz <laughs> Hitz eta putz Laster gure kirana mayor eta mm, aipatuko dugu, lapalom bleu edo urtsu urdina ez da soribat, trein bat da gaueko soribat funtsian, gaueko treina baita, paristik irun arte joaiten dena, ondoko urtean kendu nahi duena esentze efak, baina langileak eta erabiltzaileak horren kontra dira berak espikatuko dugu bezala bi harregun berezi bat antolatzen dute, pauen setasunak hartuko ditugu, eta onotik ere mai muaga gurekin izango da kantuz kantu saioanmakkuluke talde izanen duerik, gobita gazte akelagerren ordua da orain aldiz. esskamen izana lantegian bizti lanean hil memoriak kantuta dantzedan iraultza piztendikuzainetan. aldea gazteak elarrea kantua eta beraz ernai eta intzina kantolatzen duten gazteak elarrea kari sortu kantua da hau Eta behabiatuak dira, martxaren zat zen gaur, eta eunka gazteka sireman diote gazteak jari zornotzatik igor erako martxarekin eta beraz ondoko egunetan hainbat bat ere proposatzen dituzte seiak, laur den dira orain, gomitarekin txegitzen dugu taonotik, gorekin izango da, maia muruaga. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta mobilizazio egumbat, uh, bihar, train uh, langilean gandik eta bereziki, train uh, gidarien gandik, gurrikin dugu, CGTko ki deden amaiokko xkarat, atzalde hon? Atzalde hon. Uh, Bihar, mobilizazio egun bat, uh, egun batentzat de jaldia du CGT sindikatuak, eta bon, erri desberdinetako uh, langileak hor mobilizatuko dira, eta uh, palombe bleu deitzenden train famatuaren uh, babesteko gehiago reten laukuzo hortaz? Bai, hor, egiten uh, oh, dugu de bat, palombe bleu eta bereziki, gauetan, ibiltzen diren trenen uh, babesteko. Baina, edo, deialdea, uh, elkarte ariandana batek segitzen du. Ezen tu bez bici, kad uh, eta uh, orako elkarte batzu, ekologiari ahduan uh, lotuak direnak, edo tren bidetan uh, batzatzen diren uh, eraditzailean elkarteak. Baina, alderdi politikoak ere lotzen direna horri um, buruz. Uh, eta gure deia da uh, train hori uh, beti atxikitzeaz ta atemaiten dugu dela osuki zerbitzu publikko train bat. zen uh, zefak nahi zuen ke du ta suban sh, uh, da gaue ibiltzen den train bat eta dena eta berak hori emaiten uh, du konkurentzian TGB arikiko eta eta hori nahi dua aparte ezari Aldiz, guk jaitan eh, duguna, ez dela de la TGVak ez duela bat ere erantzun horoko bat emaiten jendeen eh, mugimenduai. Adibidez, Parisera ahibatu nahi duen persoana batek goizian, be zingodula geago, geago egin hori aldur eh, nuxtetik goiti, TGVak ez dileako ahibatzen hamaikak hama, egualdi baino nago. Eta guk hori hori eh, eh, urgun uh, diten diten diten diten, urgun uh, diten territorio ez. Eh. Zat, importantza dela olako gauetako treinak atxikitza. Hori da, palon bebleu uh, ipatzen dugu, baina uh, bere izen goitia da Parisen daia arteko treinarena? Bai, hori da, Parisien daia arteko treina eta Parisien daia arteko treina. Horein arte, dula laurte arte, uh, lotunzenak izera eta pasatunzenak direktu ki, eta LGBaren... Uh, Uh, la obrengatik tolosatik basatzen zena. Mm -hmm. Poliki-poliki genudut, jakimera bat, trein hori genela, biziki erabia dela, baduela urteantzea gehuneko larrogoita bosta, larrogoita ma bosta harteko okupazioa adiro, egunero. Zinez, ah, bai, ah, bai. Ah, bai ba, kaxik betea da aldigusiz, azken janez? Ba, bai, kaxik betea da, ba, baia jende oso diferenteak, jendeak bidaiatzen dela, eta hola... Uh, Hotel gau bat ekonomizatzen dela eta goizan ari batzintzen dillen akibirat. Baina lanerak jende batzu. Aztea toki tokibatzen eta azte hurra bezte tokibatzen bizitzen dizak. Eta horako zikite importantan da. Eta horrein ari batzintzen dillen eta horako trenetan. Hortan, zen dako SNCFak kenduna idu trenuri? Da, egin dagoen ari bat, horrein arte, bilzen dina bagerat. Eta bihien trahin ahlo, baina TOR-ak, bizena eskualdetako tor eta horiek ditu, regioet pagatzintuzte. Eta kontratu bat, ez bat bat egin, eta eskentzia ferrean artean. Eta bestanetik, baina TGV-ak, horiek funtionatzen dena, egazkinak bezala, nahi du, osokit, privatuak gire, funtionamendu bat ekin bizela. Eta horrein arte, Uh, palome bleu eta horako trinak daiten dira de tren d'ekilibru du de terripoak daiten dira de hori dira jokalo batzu aien artean lotzeko eta horiek ezten subhanzorik estatuak subhanzorak zituen konciantzeko eta estatuak hori geluditu nahi du ekonomia funtionamendu se dituan hor eta horregatik hor er, blokatzen ya ezuterako geio laguntzalik Beste alde, beste alde, balon bleu eta horakotreinak, gira material zarr batzuekin iltzen dira. Eta ez ez ditu ahab egitu nahi eta ez ditu behirik soxun nahi ere az. Eta hori da bilagena Hor uh, bilak mobilizazio egun bat anantolatzen duzi, itzzordu bat uh, eana da uh, pauen hortarako uh, baina uh, badea esperantzaari edo erabaki harttua da gauzak aldatzena loteia hala ere manten dut treori? Eraputtsa izan da beste eskualde batzutan uh, politika kasderik uh, ara zuri hartten, uh, erabakiak alatuak zen Adidez, midi pijene Euskaldeak berak du be, bere Euskaldura izanberzileat gaubeko treinak etorri bat zidela. Salbatu ditu uh, torosa ratetorten ziren batzu, kapdenak era, eta palom bebloren zati bat tede salbatu du, axte, uh, bere, bere hartu, eta jabe searte. Arazoala horren arte, akitania Euskaldeak ez dula bere erabakidik hartu, eta horregatik, gau egun irunera txigitzen zuen treinu bat, eta jabe sein gelitzen da. Mm -hmm hau jaizik medun nada egin ta o egin duguna da politika jak komunitatua eta haien haien responsabilitateak zaitea eta hori zeratsiko haien eskura Uh, bihar beraz eguna pauen antolatua seitatik hagetarako uh, programa proposatua da, orduan uh, festa giroan uh, diotenaz berazgilian hor uh, militante uh, erabiltzaile, pixkat denen arteko uh, uh, itzordu bat emana da eta beraz ongi etorria eginen zaio. Eta urtxo urdinari, urtxo urdin famatuari gero. Eta bai, ojo, pasatuko da urtxo urdina, antzirutu da batziak inguru olako zoa, eta ingoan dugu hola derako bat, edo ongi pasai bat ingo dugu, eta espero sigituko duela egitzen. Eta bakarrik bukatzeko galdera bat, ukanetuzio jertsunak mugimendori begira, zuzendaritzetatik, eta... Um, badilan negoziazio bideak edo bakarrik kampotik edo den ekintzabat gehiago komunika eh, tiboak? Eh, Ukan ditugu rantzunak eh, eskualdetik fe Euskaldea ez litzateke kontra, baina ezak ez orain diketa engaiatu, baina ezaketik txetunuko engaiatzea, baina kontaktuak, ere bereziki erabiltzailea karte batzok, batzok baituzte kontaktuak, baina, baina, noregita ez bakarrik trahin lang gilen artea, baina bereziki erabiltzaileekin. Baina, baina, batzuen erantzunak, baina, baina, baina, Hale erdikunistak bere lehen hori dezkaria ekarriko e e e du um, paura etortzeko, etortzeko biarrik zitalira. Eta igorritu ere galderak bezitalderdiai, uh, eta horren arte uh, PS-ek ez zuen oino erantzun. Uh, eta arientzuna ginen oino batzun. Mm -hmm. Ados, ebe ikusiko beraz segitzekoa dena hemen biak mobilizazioa behintzatpauan izango da atxaldeko seietatik haintzina eta ebe, gaueko trein horren babesaren aldeko ebe, itzordua izanenda eta hama jorko oskaratzezeteko kidea gurekin geroen mire eskergean. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin uskal irratietan. Eta hitz eta putzen segitzen dugu, kantuz, kantu, emankizunarekin, maia muroaga txaldeon. Arra txaldeon. Unxa? Baitazu. Bai? Forman bai. pentsatzen dut. Bai, bai, egur edor honekin beti, bai. beti irri parrea guan. <laughs> bai. Untxa da, uste dute beti uh, forman girela, baina gukere uh, bat dugu bizi bat, eh? <laughs> Bibo, mikroaren antzinan beti irrialekin. Oro har makullu kan enzumetut autopromoak kantuz kantu emankizunenan izango sirela. Eman Hoiek beintzat forma handi dut izuten. Bai, bai, oso alai, eh, alai eh, ezagutitza alai den baina eh, etorri dira bai gogotsu irratira beraien lanaren aurkestera izan ere eh, orain dela gutxi eh, durangoko azokarako eplazaratu eh, baitzuten beraien bigarren diska. Eta hala bada ba, ikusiko duzu bihar basernako pieza katondo dituzten em izenera bat eh, pieza bildu bait beraien azken lanean kale kale izenekoan eta 10 dira uzut eh, taldean eta horietako 3 etorri dira irratira beraien eh, ba, lanaren ezagutaraztera 10 talde batean jarabotzai mar dute ez Bai, Gaina afrobit estiloan ari dira ezta, eta badute zerresana, Oso ongi ari dira lanean eta gogotsu daude batez ere kontzertuak eskaintzeko eta nahi dute onera etorri, beraz e, badia zabaltzen dute ere edonork e, beraien proiektua gustuko baldin badu eta zerbait antolatu nahi badu beren errian, ba kontaktuan jartzeko. Ados makuluken horren estiloa herduzu afrobeat estiloa, galdetzen dut ez dut nola deskribatuko sinunen estiloa du musikarekin lerduko dugu? Muzikarekin dut. <risa> Dos. Eta gero, uh, itzen aldetik, kantuak eta zerren inguruko, ba, itzetan nari dira, ba, edo izketan? E, kritika soziala egiten dut, autokritika ere bai, batzuetan umorearekin, beste batzuetan gaiak ekarri eta ba, ezin, baina e, itziokoak ere badira, eta afrobit musikak e, ba, errepika, errepika asko ditu, ezta? Eta orduan, ba, entzutekoa da eta ba, pentsarazten saituzten e, gai horiek ere ekartzen dituzte, beraz entzutekoa entzutekoa da. Kale kale deitzen da, askotan kale egiten ditugulako, kale egiten dugulako gauza askotan. Adibidez, ba, mugikorrari begira, tabletari begira, kalean garenean zenbait gauza kale egiten diegun, mm. e, ba, esplikatzeko ere kantu bat dute eta harako piezake. E, ba, gaur egungo aktualitateari ere idatziak izan dira. Ados, ebe makuluken biar izango da zurekilan taldeko beren irukide hor izango dira. Kantuzkanto eman kizunan atxaldeko lauetan eta larun batean bostetan, orduan ze kantorekin agurtzen gira. Horekin, haipatu dozunarekin edo bau zu beste bai. bat? Ez, hori bera. Bira Kale? rempieza, so. Ah, so deitzen da, Ados. Makuluken Maia Muruaga, mireske arrisar un chat. <susurra> Hey, kuluken taldea bihar gironean bera zaintzego maila murogarekin kantuz kantu emankizonean atxaleko, lauetan. Eta hitz eta putz hortan bukatzen gaur, eta errepika, eta ezte untako txarrena oberena bilduma. Biak jentzuten alko zire gaueko behatziontan eta larun batean atxaldeko lauetan, eta jakin zazie hitz eta bakantzetan izango dela bi hastez. Emankizuna da, eh, bakantzetan, ez ni, jakin dezazien. Behan eh? bi hastez hitz putz emankizunik ez tenore untan eta, hola, ahabergiturik, ahabergiturik, behpisturik, eh? Ginen da behi zitzetaputz bi jaztelen buruan. Arrahtian ez egun, subera sinxotai zamputz? Sejak, euskal